Rugăciunea a noua pentru taina și porunca mântuirii. Doamne, Tată ca toate luminătorule, te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă pentru dreapta judecată a sufletelor noastre ne poruncit să nu mărturisești strâmb împotriva propriului tău. Dar fiul tău cel iubit porunca ta a adâncit. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci pe cel ce-i judecă pe alții, îl vei judeca. Pe cel ce iastă pe alții, îl vei ierta. Pe cel ce iubește, îl vei iubi. Căci cu măsura cu care vom măsura, ni se va măsura. Greșelile noastre le vei uita sau ne vei îndrepta dacă și noi greșelile altora le vom uita? Sau dacă cu grijă le vom îndrepta, fiindcă așa cum încerc. martor să fii cu Fiul și cu Duhul Sfânt ai rânduit, tot așa pe pământ apa, sângele și Duhul Sfânt în taina Sfintei Ioharistii le-ai unit și Sfințirea noastră ai săvârșit. De aceea la taina Sfântului Botez, când crucea, Veșmântul de nuntă al Harului și îngeri păzitori ne-ai dat. În noi martorităi tăi i-ai așezat și pe noi ne-ai binecuvântat. De aceea Domnul Isus ne-a făgăduit. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și Fiul omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Pentru că taina și porunca mărturisirii prin rugăciunea în Duh și nadevăr, în adevăr, într-o aleșită ei s-a împlinit.